past as Segítsük, hogy meg lesz közben. Segítsük, akar, hogy akarja, hogy gyártatók, hogy ugye simogat lehet. a jelentetjen. A feliket. A feliket. A Itt van. Kitörtál, van, az nem kitöltök rá. Itt azt, voltam a smart azt mondja, hogy nem ér neki meg. Ilyen társul leszani ezer szerintem. nem vállalja. Nem akkor forrasztani vissza. Mindenki odapirom, hogy jó lámpa van rajta. Akkor kis Lámpa ümmenséges lampa volt, olyan, ami mi az ez Olyan valami kis lámpa, valami lehet egy Ha az ezer Ez a Ez a lámpa. Ez a megállok, Ez a lámpa. Ez a a lámpa. a a Ez a lámpa. a lámpa. Ez a lámpa. Ez a lámpa. Ez a lámpa. Ez a a lámpa. Ez a lámpa. a a lámpa. Sokor nem a szüvened, right. <group>, oh no. hanem a szünek a végén. Ez a telenumerikusban hogy a mindegy a tapasztalata, csak egy Ford kérrem attól, hogy te szólj. Nem te még tárcázd nekem ferike. Akor a kosárlabda. Mi a számát? Mással nem tudsz, én mi az a Nem szóltam még azóta se. Semmi, mert aztán tügyek el nekik, a meg az éményeket elnyújt. Azóta nem tudtok semmi. Igen, a listákat, amit kellett. Hogy küldjem el a listát, meg az, is annyi volt, semmi más azután szólt a semmi, az sem. már jó régóta vannak, csütörtök úr. Mert szerdán voltam, vagy csütörtökben voltam itt. Bíztál, az üzébe is. Hagyj, szóval. de hogy a kacsú, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, húzog, <Sz> igen, aztán. Igen, Na, oda kell... a rabotat csak nem máma. Na, a másik az, az összeírása kell mennem. Szeptember 5. észre 9. igen, különorát tartom. 9-i 16 óráig. 17 óráig. 15 óráig. Egy 5 na, napon át magyarázzák. Nem tudom mit a megy az egész. Nem magyarok. És aztán meg októberban van a beírások. Összéges, de hát én azt mondom, már fel kell hogy póstársak vagy szemárnak, mert a gyáborokra nem szóltak. Na, elvett de szerinted is, Serika? Nem tudott szólni, akkor... kellett volna szólniuk, mert a szeptember elsőjén már a szalítás, nem szóltak. Érge solyok rájuk, súcsán. Hát nem? Nem tudok vizetni. azt mondta, hogy három vagy egy hónap után vesznek fel. De elkültem is senki volt. Jó összegnek az hát Mikor ez volt mikor ezzel a szabad Megvan! Meg kell rátenni a Premiere és akkor úgy menni fog neki. És Windows XC fajt meg és A Windows xc át lehet rajta. Akkor lejöttem átjátszni Windows xc Windows xc Windows 10-en. De, jó van, úgyis lehet, úgy gondoltam ki, hogy is, képet berakít, és akkor azon bírjásra Érted? Kettőn át. El lehet próbálni, de nem Van orosz nyelvi És orosz nyelven is Minden jó lesz. a legjobb telefon a az, USB az, USB az USB nekik, szóval, a USB-től? A USB-jét. Ez a Ki tövette? Úgy is azt tudja használni a májátra, akkor egyébként a Van ilyen bózban? A bózban két Na, ez a mind a Hallod? Nincsen a bódban olyan lapát nekem, mint az enyék. Kicsi elvegye. Mi? Tudod milyen az én Az az alumínium. Olyan nincsen, ilyen kicsik A Az téttöri. Elgördünk Az jó, ne? Az ilyen könyűre, óra, felvára. is vele. Yes, ma'am. Van, -e Nerelnök, néző, no. De, de, de sokkor. nem. nagyon haza Nem hazaznak <gül> <gül> <gül> Köszönöm szépen! Ála, ála. Qua sta? Qua sta? Qua sta? Corri, no? á ami foránálval jobta nem is kormán á az a e nem van